Дощ безпросвітний, протікає навіть наш плаш-намет. Всюди вода калюжами, парашути, якими ми вкриваємось, мокрі, та й зв'язок поганий. Можливо, в таку негоду щось діється з іонізованою смугою. Можливо, дощ і низькі хмари заважають розповсюдженню електромагнітних хвиль з мого малопотужного передавача. Можливо, радіовузол – Передислокувався ближче до лінії фронту, ближче до нас. Це той випадок, коли, що ближче, то гірше. Доводиться маневрувати висотою антени. Леонід і Кудрявий ледве не напоролись на лісника Кангара, коли ходили по воду. Носять його тут нечисті. 15 червня. Всі розійшлись по роботі. Я один на базі. Вирізав з берізових гілочок шахи, склав шахову задачу мат в два ходи. Здається, розв'язано тільки одне і саме. У два ходи. Нехай кудрявий поміскує. Увечері лунала стрілянина. 17 червня. Увесь день лив дощ. Просто плаваємо в лісі. Чоботи не висихають. 18 червня. Визирнуло сонце, просушили парашути, поголились. Ані ковбаси, ані м'яса нема вже кілька днів. Їмо пшеничну кашу. 19 червня. Увечері слухав радіо. Наші громлять фашистів на Карельському перешийку. З нетерпінням ждемо, коли бої розгорнуться і на нашій ділянці фронту. 21 червня. Один у таборі. Заховавши рацію боєприпаси, захопивши автомати, дві гранати, пішов на Галявину, щоб хоч трохи присмажитися на сонці. Галявину оточує з трьох боків молодий березняк, що обривається на прусіці, по якій кудрявий і я вперше вийшли на шосе. На тім боці невеликий березовий гай. Тепер берези шелестять листям, поважно, гордовито похитуючись на вітрі. Берези ніби хизуються перед занімілими ялинами своєю красою. Невколо зелена соковита трава, жовті біль квіточки, стирчать стебла кульбаби пухнасті шапки, яких уже здуті вітром. Де не сіріє торішня суха трава, стебла якої кланяються найменшому подихові вітру. І скрізь траві, на купинках мурахи, сонечка, інша комашня, шугають на травою метелики, коники, годуть злагодженим хором гедзі, пікірують на голову спину. Доводиться раз у раз підводитись і проганяти їх на докучливих і грізних. Чотирьох убив, оддав напоїд мурахам, щоб не були такими агресорами. Перевернувся на спину. Нехай присмажить голодний живіт, життя сонце. У високості витає коршун, чатує на свою здобич. У березовому гаю раптом закувала зузуля. Все навкруг. Живе і буяє. Літо я люблю більш, ніж весну. Може, тому що народився влітку. І при ясному сонці у перший жнивний день. Сонце пече, як дома на Україні. В такі дні хлопці, яким не минуло й тринадцятий, купались по двадцять-тридцять разів на день. Усі були з облупленими носами і щоками, на ногах не висихали Курчата, що потім вночі не давали спати, так пекало шкіру. Чому не скупатися? В канаві чиста вода. Мила давно нема. Можна намилитись і березовими гілочками. Наламав гілочок подовших, щоб можна було самому і потерти спину. Автомат і гранати поклав поруч, у разі чого буду немов в окупі, але голий. В ліс у воду глибоченько пірнув з головою як хороше.